Det var länge sedan. Det var det, äntligen igen. Mm, skitkul, jag tror det här är tredje gången nu med. Ja, men jag tror faktiskt också det. Jag tänkte på det på vägen hem, att det måste vara det, va, tredje gången. Vi har kört, mm, jag minns en gång i alla fall, men jag vet också att det var någon gång ner. Den här är jag hundra på att det är tredje gången. Trevligt att träffa dig också, för det är min första gång med dig i alla fall. Ja, nej men det samma Linnéa, det kändes jättekul. Eh, jag har ju spannat in och sett när ni har delat lite och då ja. har jag sett att det eh, var kul att eh, ni har blivit en duo. Ja, jag vill bara gratulera till ditt eh, välsignade tillstånd. Jag såg ju att du är eh, befruktad så att säga och först så tänkte jag så här, man vågar ju inte alltid fråga, är hon mätt <laughs> eller är hon eh, välsignad och eh, ja... Jag förstår att eh, du har en bull Det har jag. Eh, och tack snälla. Eh, vi är ju inne i vecka 26 här. Oh. Eh, och det är faktiskt ganska roligt att du säger det. Att man vågar kanske inte kommentera eller säga någonting. Men det har jag verkligen märkt. Att bara för att man är gravid. Då tror människor runt omkring. Alltså helt random människor. Att man bara så kan kommentera. Ah. Oj vad din mage ser ut. Eller oj vad ah. den är liten. Eller oj ah. vilken stor mage. Vilken vecka är du i? Jätteintressant. Eh, Ja, men det är verkligen som att man bara helt plötsligt är någon form av så, varsågod här, kommentarsfältet flödar liksom. Men också det här, varsågod, det är fritt fram och ta på din kropp. Jag vet. Alltså det är ju faktiskt, för det är ju jag har ju varit en väldigt eh, hög integritet och en väldigt så här, tydlig, det är typ en meter, alltså <laughs> stay back. Mm -hmm. eh, men om folk bara kommer fram och, och rör på en, det, den är ju... Vänta lite, jag måste fråga, det här med att känna på någon magen ja, om ja. när någon är gravid. Är det både män och kvinnor som gör det? Mest kvinnor skulle jag säga. Ja. Min upplevelse, jag har ju också ett barn då, så jag har också varit gravid. Mm. Jag, har, jag har nog aldrig fått en man, fråga. <laughs> Nej, eh, samma här. Och mycket tycker jag så här äldre kvinnor som vill komma fram och, och gärna också... Eh... Ja, men som sagt bara säga en åsikt om man är så här ah, tack för den jag frågade inte men absolut jag har aldrig, aldrig fått så mycket eh så här, unsolid, vad heter det eh, o, alltså råd som jag inte har bett om <laughs> som nej, när jag är gravid in, eller typ när barnet är nyfött och liksom typ i läsen eller whatever har eh, aldrig fått så mycket ofrågad feedback <laughs> Nej, och det har jag ju faktiskt också redan lite fått erfara. Jag har ju delat med mig av men ganska mycket av min gravitet. Mm. Mer på kanske storyn än vad jag har gjort i så säga, mitt flöde på sociala medier. Men eh, när jag gick ut med min gravitet och när jag hade den första så här, frågestunden dedikerad till graviteten så var det också så intressant för att eh, jag har ju mått illa konstant sedan 3 oktober eh, och jag minns det så väl för att jag var på ett event då, så jag har verkligen den dagen som så här, det var då det började och det mm. har eh, inte blivit bättre Eh, ingenting, och som sagt, på söndag går jag in i vecka 27, så jag är ändå kommit några veckor nu. Eh, och Då tyckte jag också att det var så roligt för då skrev jag ganska så här: ah, Men jag har fått, eh, för jag har nyskvikt så jag går på så här och har ganska, ja, jag går på läkarbesök varje vecka. Liksom. Mm. Eh, så jag är väldigt bra, kontrollerad så och eh, har ju mycket mediciner sedan innan, men också nu, då jättemycket. Och eh, vi har testat så fram och jag har verkligen fått. Prova många olika klassiska eh, mediciner och eh, ja, även lite andra då. Eh, men då var det så kul också såhär, när folk så, som menar väl, men som är så här: har du provat ostmacka? Ja. Jag bara, ja. Ja, jo, ja, det har jag gjort. Det, <laughs> det har jag provat. Liksom. Ja. Här går jag på, så, um, ja, nu har vi provat liksom, några tabletter som är mer mot... Alltså ostmacka är ju gott. Det är fantastiskt gott, ja, men det lindrar absolut Gud. inte mitt illamående. <laughs> Okej, okay, jag, jag får dela en sista gravid grej innan vi faktiskt går in på intervjun. För det ja. var också jättekul. Jag hade en jätt, jättelång förlossning eh, som ni inte har frågat om heller. Och, eller vi vet det, eh, 58 timmar tog den. Så den var ganska lång. Jag gick över tre skift liksom, av personal. Yeah, eller fan ja. det var. Jag vill inte skrämma upp dig, men ja. Men <clears throat> så kommer det in någon på sista skiftet och man har liksom legat i smärta i liksom, alltså, så jävla länge. Hon bara, har provat balansbollen? Man bara... Oh, jag har aldrig varit så nära att skalla någon i hela mitt liv. Eh, men den är... Ja, eh, ah, det är kul. Men vi ska ja. inte prata om, eh, om gravidstories. Det kan vi göra ett annat avsnitt. Exakt. <laughs> oh, Arsken, jag släpper in dig så det blir lite mindre gravid jag, jag tänker lite om vi ändå pratar om ämnet och Karro är... Du vill lite släppa eh, det. <laughs> nej, men... men i, i, jag tänker mer så här, när jag ser folk som jag känner som är gravida, som är träningstjejer, de får ofta oftast ganska mycket skit av andra när de tränar under graviditeten. Det vill jag snacka om. Mm. Om vi ändå liksom berör så. ämnet. Folk som har åsikter om hur kan du vara oansvarsfull och träna så tungt, och mm. kör inte så tungt och du kommer skada barnet, och så vidare, och så vidare. Först och främst så tror jag personligen, utan att ha kunskap i saker så tror jag att träning kommer att överföras på ett positivt sätt till fosteret och barnet. Eh, och bra näring och bra mat och proteinrik mat. Men, men jag tycker det är märkligt att folk kastar ur sig sådana påståenden utan att ha djupare eh, kunskaper. Vad är din tänk på hela den grejen? nej men Jag instämmer eh, fullt och jag har ju försökt också vara tydlig med för jag hade som sagt en... Ja, jag hade några veckor där jag faktiskt inte kunde träna rent, för jag mådde så illa så att det enda jag kunde göra var mm. i princip att antingen gå ut på balkongen och andas frisk luft eller gå ut och ta promenader. Det har jag ändå lyckats hålla i för det har också hjälpt eh, att bara gå ut röra på kroppen och bara som sagt andas eh, frisk luft. Och jag har varit väldigt tacksam att jag också har haft den här ja, men, trots allt höst vinterluften i det för jag tror att det hade varit väldigt kämpigt att ha haft det här illa illamåendet under högsommarvärme till exempel. Mm. Men, nej men det är väldigt intressant. Sen har ju inte jag lagt ut så mycket om man säger: Vissa lägger ut väldigt mycket träningsklipp när mm. man är gravid och visar kanske övningar eller visar alltså att man kör hardcore verkligen så. Och det har ju inte jag gjort. Jag har däremot kanske skrivit om det. Och då är det ju många som har varit så här: ah, eh, och, och, och inte ifrågasatt men ändå lite så här hur man kanske tänker nu och, och sådär. Och det är faktiskt jättemånga. Och det var jag faktiskt lite förvånad över för att. I min, i, liksom, I min coachning och allt sådär, och det lilla jag har kunnat sen innan men också läst på nu, eh, som du var inne på, Arskan, så är det ju väldigt fördelaktigt för. Och det står ju också i alla de här gravidapparna: liksom, Har du inte tränat innan så är det jättebra att börja träna. Till exempel under graviditet också, och för att förbereda inte bara för förlossning men liksom efter också och sådana delar. Eh, men just att många är rädda för det. Och är osäkra. Vad kan man göra? Eh, och som så här, så här, Med barnet och sådär. Och det har man ju också förstått. För i början, då ska jag också säga så här, gud, då var jag så här, För då sprang jag fortfarande. Nu gör jag inte det på, på samma sätt. Men annars så springer jag jättemycket som icke-gravid. Så jag, ja, men det kunde jag fortsätta med till typ, vecka 16-17. Eh, och då vet jag att jag började springa där ganska tidigt. och var jag så här: oj, eh, vad händer nu? Liksom. Och då, då var ju kanske... Ja, men, <laughs> exakt eh, Och verkligen så här, då var ju också sen. Bebisen... Eller fostret som man säger liksom, kanske som ett blåbär mm. alltså, i magen. Så då var det heller inte så stort. Men innan jag då läste på lite om det. Men jag har fått väldigt mycket. Alltså många, många som är rädda helt enkelt. För de vet inte. Och får man göra det här får man göra si och så. Men jag har ju bara hela tiden gått tillbaka till att ja, lyssna på kroppen. Mm. Alltså människokroppen är ju någonstans. Så har vi ju innan man kunde eh, fråga chatt, chatt GPT. Liksom, vad mm. man skulle göra eller googla. eller så. Här, så att det är ju så otroligt. Jag menar bara den saken att du kan föda ett barn. Och veta hur du ska ta hand om det. Du kan hålla det vid liv utan att ha gått någon kurs. Eller, eller sett en Youtube-video om det. Eller vad fan man nu gör. Så att det är ändå, eh, vi har ju otroligt mycket i oss. Och så här, Känns det inte bra när du kör en övning. Då är det kanske inte just bra. Nu, alltså Så enkelt det här är det ju typ. Mm. Alltså, mm. Jo, om, man, om man drar det så så tror jag inte heller. För väldigt, väldigt många år sedan när vi bodde i, skogen, i grottor att hon som skulle föda och han mannen var ute och jagade att hon bara satt och satt på en tv hon gick och liksom gjorde saker precis som att hon aktiverade liksom, sig, ja, ja. Liksom, ja. hämta vatten eller åren, <laughs> no det är klart off, att ja. man belastade sig istället för att bara sitta hemma men om vi, om vi kommer till kosten då eftersom jag förknippar det med väldigt mycket kostfrågor mm. och sådär, yes, äh, man hör ju ofta så här, ah, men man är gravid, man måste äta för två Stämmer det? <laughs> Nej, det, det gör det inte. Eh, just mängderna och, och det som är, det är ju ändå ganska ja, men förhållandevis lite- om man ser till liksom vad som finns forskat på och vad man rekommenderar. Eh, alltså första trimestern då pratar man ju liksom om kanske någon extra frukt eh, mm. som, som behovet är. Och sen så eh, andra trimestern det jag är nu i slutet av den. Liksom, då pratar man om ja, kanske något extra mellanmål. Eh, men fortfarande så här runt kanske, om vi ska prata energi, alltså 200. 250 kalorier eh, och sen då i sista så tredje trimestern då, så snackar man ju då kanske mer då, kanske 500 eh, kalorier då, som kanske är mer som ett, ja, men ett större matigare mellanmål eller som för många mm. kanske är en måltid så, eh, så att ju, ju längre det går desto mer ökar ju behovet men det som är det mest intressanta tycker jag med graviditet är ju just att det är ju näringsbehovet som blir väldigt viktigt mm. eh, och det kan ju vara svårt. Jag är ju som sagt själv ett exemplar på att ja men mitt näringsbehov täcktes nog inte alls upp via kosten de här första veckorna med ostmackor och knäckebröd och bara egentligen överleva dagarna. Men det är därför också jag kompletterade med till exempel så här gravidvitaminer och sådana grejer för att just få de här mikronutrienterna. Men mm. så att nej, inte äta för två på det sättet. Och sen är man ju också lite ja, men så här, rekommenderad olika vikt att gå upp under graviditeten också. Så där. Men det är en helt annan fråga, lite beroende på startläget. Liksom. Mm -mm. Och jag tänker på, vissa verkar ju också ha mera cravings under graviditeten, sötsug, sälta och så vidare. Vad beror det på? Ja, det är en jättebra fråga eftersom att jag som sagt själv är ett eh, väldigt bra exempel på när det verkligen har skiftat helt ifrån första, första tiden bara. Alltså vi pratar husmanskost, eh, ganska... Ganska lite smak på grejer. Eh, ett tag hade jag så, här, ja, men rä färska räkor. Eh, skitbilligt, liksom eh, kokt potatis och gräddfil. Det var det, som, som gick. Liksom. För det lämnade inte så mycket eftersmak. För att du må illa av det. Eller? Ja men precis, eh, för jag mådde illa. För att jag har ju mått så illa så att jag är mått illa innan och jag har ätit någonting och jag har varit tvungen att äta för att dämpa det lite. Men så fort jag har ätit, så har jag mått illa av det jag har ätit. Eh, så att, ja, och då har man ändå provat som sagt lite olika. Ehm, och även som sagt där i början då var det mer att jag kunde så här gå in på 7-Eleven ja, när jag skulle gå hem och så här köpa tio godisar. Och det har aldrig hänt i mitt liv att jag springer in på vägen hem från kontoret för jag måste bara byta på någonting. Ehm, liksom. men, men som du säger också många så kanske hamnar då i, i salt eller ja, sött. Alltså, det är ju väldigt, väldigt olika har man förstått också med människor som har liksom, tagit kontakt med mig och skrivit och berättat och ja men, som nu här efter, efter jul när jag kanske gick in i ungefär vecka 19-20 eh, sen dess har jag ju varit liksom besatt av alltså, frukt alltså all form av ja ni vet så, köpa färska bär, ananas alltså, inte heller så billigt <laughs> men det är liksom den enda jag vill äta jag kan alltså lätt klämma in mig typ sju frukter per dag eh, utan att, ja, att det är något konstigt liksom. så bara istället färska grejer så det har skiftat helt det låter som en bodybuilder på diet. Mm. <laughs> som en cravings. Ja, men eh, lite så. Och sen en jättetragisk sak är ju att jag älskar ju Pepsi Max. Annars, jag dricker ju väldigt mycket Pepsi Max. Men det har jag ju inte kunnat göra alls. Jag kan ju bara dricka bubbelvatten. Och det är lite en liten sorg. Det kommer sen säkert. Du tar igen Ja, din, det hoppas vi. <laughs> <ass>. <laughs> men det finns ju väldigt mycket, mycket myter kring kring all typ av kost- och jag tänker om vi lämnar den här nischen som är just graviditet och kost och prata kanske lite mer träningsrelaterat mm. kost och som kanske känns mer, lite mer bredare relevans för våra lyssnare. Eh, <hör> vad skulle du säga är, eh, de som just nu florerar kan vi ta, då? ni har pratat i podden några gånger. Finns mm. det några, några liksom kostmyter som du skulle vilja snurra runt just nu eller som kanske någon som har poppat upp igen som du skulle vilja slå hål på? men något som jag faktiskt senast igår eh, gick igenom ganska noggrant med, eh, med en klient. och Det är ju en person men just det här med när alltså tider. Ni vet att man inte får äta efter klockan 18. Eh, och att eh, det blir ja, typ som att alla innehållsförteckningar i Hela världen går liksom upp 100% efter klockan 18. Mm. Eh, lite den. Eh, det är något som jag tycker florerar och kan, kan liksom poppa upp lite och som nästan känns som ligger som en, ja, men det ligger lite latent hos folk hela tiden. Att även om de kan tänka sig att efter klockan 18 och gör det, så är det alltid så här ja, men det är väl inte bra. För det märker jag nu att föreläser också. Det är som sagt: ja, träningsintresserat folk som ofta kommer upp föreläsningar alternativt företag och så och då är det väldigt mycket det här med. Ja, men man ska väl inte äta så sent på kvällen? Eh, så, så det är ju en del, det här med tid. Eh, och i det tycker jag också så här, det här med att äta små måltider ofta för att hålla ämnesomsättningen igång. Eh, det är också någonting med, så, som har fastnat. Och faktiskt också någonting som jag, nästan varje gång som jag får höra det då är det liksom, nej men jag, min PT sa det när jag gick hos honom. Eller så här. Och då är det så här, ja, alltså det kan ju vara jättebra att äta då vi säger om man sprider ut om det passar en dag. Men personen jag är också så här: fyra. Lite större måltider per dag är jättebra för mitt schema. Och då för ska jag äta typ sju gånger på en dag. Men då, då hinner jag inte med att jobba mm. Mm. <laughs> eh, lite så. Så tidigare det är det. Och det är väl också en sån grej med det här med fasta. Eh, som också går lite ihop med det. Eh, och det är ju lite intressant tycker jag. Vi har ju människor som då hävdar så här: ah, men lite men ofta. Och gärna liksom utspritt var tredje timme. Och sen ska vi istället då, vissa som tycker, men vi ska fasta istället. Mm. Eh, så vi ska inte äta på flera timmar. Eh, för det ska vara bra för det här och det här. Liksom. Eh, så, så det är väl lite det som jag, jag tycker. Och sen ja, en klassisk grej, det, som ni säkert också. Men kolhydrater, det återkommer. Fortfarande? Ja, för jag skulle säga, inte just i kanske nischad träning, träningsfolk- om vi nu får kategorisera. Mm. Men jag som jobbar... Jag har ganska många klienter som eh, inte helt alltid har en träningsrutin. Till exempel. Eh, många kvinnor. Eh, plus 30-40. Eh, Där eh, Som har det här också lite. Ligger i bakhuvudet. Eh, för att jag tänker att så här, om en träningsfolk idag... Många är ju, ibland är det ju snarare kanske fett man inte får rysa tillräckligt av där eller så. Men kolhydrater är en sån liten rädsla som många lite man vill inte riktigt släppa det. Men mm. många vill ju inte äta, även bland i våran kretsar är, är fortfarande rädda för att äta kolhydrater på kvällen till exempel. Mm. Om man nu ska specificera. Jag tycker, jag tycker den trenden har i alla fall dött ut mera någonsin. Om vi jämför mot 15 år sedan. Ja, det är möjligt i den klicken jag rör mig i de som vill eh, prestera de som vill bygga muskler de som aktivt vill träna inom styrke, lyft eller eller och där tycker jag ja, men om, ni, om ni tittar på 2000-talets byggare där keto var ganska inne high protein, high fat kolhydrater eh, var lite boven så tycker jag var i alla fall inom de som är lite mer extrema inom det här ser det mer som energi Mm. och, och inte bryr sig lika mycket om tiden. Men sen, sen ni kanske pratar om en större perspektiv då kanske den här rädslan fortfarande finns kvar. Ja men, ja, men lite så tror jag för att, som sagt jag märker ganska tydlig skillnad på om man har en som sagt upparbetad träningsrutin eh, mm. och eh, Ja, kanske är då, som som du är inne på så här, lite påläst är det men man kanske tävlar eller tränar det, det känns ju trendigare än någonsin med typ high rocks, crossfit liksom att man och då har man känns det som idag också att, så här, men dels är vi överinformerade via tiktok via instagram och andra sociala medier mm. eh, och då har man nog inte missat att kolhydrater ändå gör sitt eh, men sen finns det även, som sagt, människor som kanske inte har den här träningsrutinen och därmed också ofta tänker att ah, men jag behöver inga kolhydrater för att jag inte tränar. Nej, just det. Eh, och så går man runt med kanske andra cravings istället och, ah, ni vet, hamnar i småätande och sådär. Så, eh, så tror jag mer att det är och så upplever jag det. Mm. Men det här med att man till exempel inte ska äta någonting helst eller absolut inte kolhydrater innan till exempel om man kör en fettförbränningsaktivitet eh, typ. Morgonpromenaden eller liksom. Där finns det ju fortfarande tycker jag flera olika läger. Mm. Vad är mm. liksom din view eller. Ja vad säger du om det. Enligt den erfarenhet och, och kunskap du har. Nej, men det, jag brukar alltid, så här, och framförallt för det här med att gå morgon promenad ska jag helst göra på fastande mage, Exakt. Liksom. Så, det, det är det. men eh, där brukar jag å, alltså alltid återkomma till, speciellt som sagt mitt klientel och de som jag hjälper, att så här, okay, men om vi tittar på hela dagen, när är det möjligt för dig att gå? Dina 10 000 steg, säger man, du ska få ihop det. Eller din 60 minuter promenad eller vad det är. Ja, men det är kanske inte helt optimalt på morgonen för att du hade behövt gå upp i fyra då för du ska lämna barn och allt så här. Ja, men då skippar vi det. Eh, och så tittar vi på totala kalorientaget över dagen. Och så ser vi till att få in promenaden. Um, så att man ser det lite mer så. Att det här, amen, okay, den här morgonpromenaden, det kan vara en härlig start. Jag själv älskar att gå ut på morgonen mm. uh, och gå och göra det jättegärna när jag inte är gravid och illa illamående innan frukost och så också. Bara för att jag kan tycka att det är gott att komma hem, ni vet. så, här, mm. ah, Sätta ja, sig gud. och, och liksom bara mysa upp sig med sin gröt. Liksom. Mm. Uh, men just det här, alltså, nej, men är det verkligen kommer det vara mest avgörande för dig? Om du går innan frukost... På fastande mage liksom, och direkt på morgonen. Eller kan det vara kanske mer härligt generellt. och Det kanske gör också att du får, kan göra det fler dagar. För att du faktiskt njuter av det. Mm. Mm. Min, min känsla är bara fall att mer än någonsin har man har, har, har fått en mer förståelse av att de här detaljerna spelar inte så stor roll i helheten. Fastande cardio... Om du sprider proteinerna eller måltiderna exakt med jämna mellanrum. Sen kanske det inte har spridit sig till alla. Men jag tycker att det är en större generellt större förståelse för att de här mikrodetaljerna är inte är det som avgör Nej. dina resultat. Sen så tror jag ju att på den absolut högsta nivån så kanske detaljer spelar någon roll. Men nu diskuterar vi inte det, vi pratar om allmänt liksom. Mm. Ja men och då kanske det är det här om man tänker som du, som du nämnde så här, på absolut högsta nivå att då är det ju kanske då också det sista man ska skruva på. Men lek med tanken att man vill hitta som sagt goda rutiner, komma in i någonting ja, men då, det är oftast där människor gör fel att man går på de här svåra detaljerna att det ska vara liksom, tio celler i pressad en celler i juice varje dag och det ska vara morgonkardio och helst ska det vara fem styrkepass i veckan och du ska träna så tungt som möjligt medan det kanske, den här personen kanske ja, men, tycker det är så svårt att gå till gymmet. Ja, men då kanske man får så här, backa bandet. Det är mycket så jag mm. jobbar med Ja, mina klienter som sagt för att alla har absolut inte en helt upparbetad träningsrutin liksom. mm. Sen tror jag vad jag har förstått också när man, om man fokuserar väldigt mycket på så här väldigt små detaljer som till exempel fastande kardio så kanske man tänker att ja, när glukogenivån är så absolut läg så kanske man använder fett mera som energikälla men det, vad jag har förstått att den, den lilla skillnaden jämnar ändå ut sig på dagen. Så det är liksom inte make or break som du säger. Att, kan du inte gå upp i 0400 och få in det där så kanske det inte spelar någon roll om du slår ut det på en vecka, en månad, ett år. Liksom. Bara att du får in dina steg liksom. Ja, men exakt, och ser det så. Och sen också det här med att jag tycker också många ibland, och det kan vara träningspersoner som, som kommer till mig med, med den typen av problem, men att man också lägger sig gärna lite lite för lågt eh, mot vad man typ skulle kunna göra för att kunna nå exakt samma resultat. Och det gör att man egentligen bara går runt. Ja, men på 70-procentig nivå, och då inte ens presterar på träningen. Vilket gör att träningen inte kanske blir lika kul. Du kanske också på det drar på dig typ onödigt med förkylningar eller sådana saker också. Så att det kan ju också bli en grej det här med när man ska maxa någonting, och som sagt bara att fokus hamnar lite fel. För att ofta så kan man ju, vi vill ju någonstans kunna. Träna så pass bra att det också blir hela tiden den här progressionen som, som vi pratar om. liksom Hela tiden att vi ska göra bättre för varje träning. Och det kan ju vara svårt om man också hela tiden ligger ja, men lite för lågt helt enkelt. Det kanske är så att ska man göra en... Nu är det ju ändå lite mot sommaren här och att folk ska göra liksom någon form av deff eller så sådär. Eh, du kanske får samma resultat om du äter 1900 kalorier som... 1600 egentligen. För att de här 1600 gör bara att du stoppar i dig lite grejer eh, vart efter det, eller bara det med den här energin över dagen. Liksom. Jag tänkte en annan grej som jag vill diskutera och Linnea får gärna tillägga också det är att du jobbar ju väldigt mycket med många människor, inte bara liksom träningsnischen. Och vad är de de största utmaningarna för många att eh, förändra sin livsstil. För jag ser hur du kommunicerar i dina kanaler. Du försöker ge en väldigt sunt synsätt på mat. Du vill liksom inte demonisera eh, liksom livsmedel och maträtter och vill göra det rätt enkelt och roligt. Men det känns ändå väldigt svårt för många att få in rutinerna och få in... Eh, invanda beteenden för att få till en förändring fast den förändringen behöver inte vara så tråkig eller jobbig Nej, eh, nej men alltså, 100% så som jag vill, vill förmedla är verkligen enkelhet, det är mitt ord för jag själv är heller ingen person som som gillar att sitta liksom en hel vecka och läsa om ett enda, eller liksom en enda molekyl utan jag gillar det här lite större perspektivet eh, men jag skulle säga att det svåraste är ju eh, framförallt som alla nästan har det är ju tålamodet i sig att eh, faktiskt... Ja, men, jobba igenom det här och kanske göra lite obekväma val i stunden. Och då ska man också veta att när jag säger obekväma val då är det som sagt inte så att gå upp klockan fyra och göra din morgonpromenad utan det kanske är så här ja, men du kanske behöver tacka nej till den där semlan idag för att tacka ja mer till ditt egna mål som du har satt upp nu. Och alltså de, här, ja, men, de, de faktiskt svåra valen med så att säga som man ofta har tackat ja till. I mm, sitt mm. tidigare liv då. Och haft de resultat man har haft där. Så framförallt tålamodet. för att Och sen också det. Och det har ju med det att göra. Men det är så att man hakar upp sig så mycket på att. Nu gjorde jag en jättebra vecka med kost och träning. som man liksom har dundrat i med det. Och följt, följt allting jättestrikt så. Och så har vågen inte rört sig. Säger vi. På en vecka. Eh, och så tänker man så här, Fast vänta nu. Ditt mål är ju att gå ner. Vi har ju tio kilo här du ska gå ner. Och vi har ju liksom. Det är sju månader vi har satt upp som en tid säger vi eller fem månader eller vad det kan vara. Att man, blir, man, man sätter kroppen för sig själv för man blir lite för fokuserad på det här. Vad säger vågen efter en vecka? Vad säger den efter det? Och då ibland brukar jag säga det för då kan de återkomma med, ja, med en här veckorapport att magen har funkat bra, jag har haft mycket energi, jag känner att byxorna sitter lösare, jag har inte haft något sötsug men vågen har inte rört sig. Och då är det så här, ja, men hade du mått bättre av att allt annat var tvärtom. Liksom, men att vågen hade rört sig. Men vågen gick ner liksom. Ja, ja. precis. Eh, så så att det är väl det. Alltså man, man, fast man har inte tålamodet. Och det är ju den, den sanningen som är är ju det att det är därför många har hamnat också där de är. För de har gjort resor och gärna de här quick fix hakat på. Eh, och sen gått rakt upp Men, igen, men liksom. är, det inte, är det inte ett problem att vågen blir där enda mät? med talet som man tittar för det, som du säger, du kan ju ha jättemycket bättre värden, blodvärden blod allting är mycket bättre du är starkare och, och du kanske till och med har ändrat kroppssammansättning vilket mm. betyder du har mer muskler och mindre fett, och då kommer vågen inte röra sig och då, då, det, det spelar ju egentligen ingen roll men jag tror att den allmänna förståelsen för den är inte där den behöver vara och då får man i panik, kan jag tänka mig, att vågen mm. inte rör sig. Ja, och sen kan det vara så tycker jag också att många gånger så när man går lite mer in i det här med, okej, okay, så vågen är viktig men vilken siffra vill du ha på vågen då? Så, ja, jag vill väga det här. Okej. Okay, ja. Då vet de inte ens, det kan vara dels en siffra de har haft kanske innan de fick barn, säger vi. Det kan vara en siffra som de väger i tonåren ibland nästan. Och då är det så här, okej, okay, men du bryr dig inte om hur du kommer se ut kroppsmässigt då på den siffran för att okay, gå ner bara i vikt om vi inte bryr oss vad vi tappar ja, men då, det är ju något helt annat än att då kanske så här var, ja, men som sagt ändra och fokusera på det här med protein och muskler och skulptera mer eh, och få. för många har ju en vision om att se ut på ett visst sätt men så vet de inte att den siffran på vågen stämmer inte alls med det, hur, som, hur de vill se ut för oftast är det så här, hur man vill se ut den kanske är högre, den siffran mm. Precis, Men någonting precis. som är väldigt intressant här för i alla fall hälften av våra lyssnare skulle jag säga det är ju det här med hormoner och vi kvinnor har ju liksom ja, vi drar ju på, kan ju dra på oss och grejer när det är liksom hur vi ligger i vår menstruationsfas och allt sånt där har du några liksom encouraging words till, till de som kämpar kanske mer mentala kring det eller liksom mm. hur man sk eller finns det något knep för hur man ska kunna kanske typ och lite? Eller, ja, eh, ja. Eh, och som du säger, det är ju faktiskt väldigt många. För det kan du röra sig en kilo. Nu. Ja, alltså jag kan säga själv, jag kan peddla tre kilo. Exakt, och man känner sig liksom, man kan känna sig jätteuppblåst. Eh, för Jätte. någon, alltså, och, och det är ju inte kul när man, när man satsar på att kanske gå ner i vikt om det är ens mål. Nej. Eh, det är inte så kul överhuvudtaget. <laughs> Nej. Nej, men verkligen inte. Eh, nej men där tycker jag dels, eh, nummer ett, liksom skapa sig förståelse för att okej, det här är hormoner. Precis på samma sätt som att när jag säger till mina klienter att väg dig varje dag och så slår du ut det på sju. Och så också för att lära dig att vikten, att vara viktstabil handlar ju inte om att väga exakt samma siffra varje dag. Utan över tid och att det kan skifta och som sagt lära sig. Och mycket handlar om att kan man samla kunskap och fakta och använda fakta istället för bara känslor i sina resultat. Då blir det oftast, eller då blir man i alla fall lite klokare i det och kan kanske resonera lite. För det är aldrig kul att ställa sig på vågen och så är det mänsväcka och så har man gått upp som sagt tre kilo. Eh, om det är så. Men dels... liksom var redo för det och också som så här, anteckna då i kalendern. Om du inte har koll på exakt så här, skriv upp när när kommer när PMS kommer alltså notera det och lär dig din, lära din känna din kropp, lära känna dig själv och vet om lite så här okej okay, redan för att det är ju heller så här alltså, om man tittar på hela cykeln med alla faser som vi kvinnor går igenom så är det ju inte jättemånga dagar man känner sig på topp Nej, i månaden det är ju inte sjukt faktiskt. Det är, liksom, det är ganska deprimerande när man ser över Ja, det är den toppen där, sen där är det en dal och så är det en, liten, så är det en dal och så, Ja, ja. Och det är så. Det förklarar ju allt. Det förklarar <laughs> allt. Ja, det förklarar jävligt mycket kan jag säga dig. Egentligen. Det gör det, absolut. Du ska vara glad att du inte är en kvinna så här, nej. när vi pratar om män, särskad. Mm. Eh, nej, men så dels är det så här. Alltså, fakta, förstå att det handlar om hormoner och inte fett över en dag så. Och sen som sagt, lite så här tracka dig själv och regga liksom, och hjälp dig själv att skriva upp så att du också kan vara förberedd på ah, nu vet jag att ungefär den här tiden i månaden det här datumet, då vet jag den här okej, okay, ah, här om typ 4-5 dagar då kanske jag kommer börja känna mig lite eh, sur, irriterad typ värdelös, vad, vad gör jag ens med mitt jobb, vem är jag liksom. eh, och några dagar efter det kanske men sen kommer, så, så lär man sig det det är inte roligt men om man lär sig det så kan man också lite mer kanske vara förberedd. Precis som vi typ förbereder barn. så här, Nu ska vi åka och göra det här. Eller nu ska mm. vi åka hem. Eller vi ska, alltså man förbereder Det liksom. kan ju också vara bra att ha en, en coach. Alltså, där kan ju en coach vara ett bra bollplank. Att, att vara den här Verkligen. reality checken. Liksom. Ja. Ähm, ja, inte... ja, ja, ja. Gud ja. Det, ja. Gud ja, jag tycker alltid det är spännande som sagt, jag hjälper typ 95% kvinnor några hockeyspelare och sen eh, några män liksom. men, men just det här när man har lärt känna människor som man har jobbat med en lång tid så är det verkligen så här Ja, ah, vågen gick upp och så här, jag bara ah, men det är väl dags nu här, för jag har ju noterat ah. att förra månaden, ja. just det ja, ah, jag bara, ah, just det ah. det var den lilla så, så, så det kan alltid vara skönt och så, eh, men sen också försöka hjälpa sig själv, för att vissa upplever till exempel under eh, menstruation att så här, man är extra hungrig och att det blir det här ah, men sötsuget och jag vill bara lägga mig på soffan och äta choklad. Eh, och att hjälpa sig själv då att veta om det. Att säga, okay, men jag kommer nog kanske okej, nog nästa vecka kanske jag kommer vara extra hungrig. Och smart nog som jag är då, så kan jag lägga in ett extra proteinrikt mellanmål. Mm. Eh, mm. Så jag vet det. Och så planerar jag det och så dricker jag mycket vatten och, och liksom ser till att hålla i mina rutiner. För oftast är man kanske är bra av sina rutiner. Eh, men lite så, ligger steget före där också. Att inte heller vara då rädd att så här, okay, istället för att, för det är det många hamnar i också generellt. Inte bara när vi är och så, men man är rädd för att lägga till någonting. För då tänker man att det blir mer än vad jag kanske vill och har räknat ihop. Men det är ju bättre att det blir ett planerat mål mer än att det mm, blir det här mm. oplanerande snacksandet hela tiden. Mm, mm. Jag tycker ni borde ha, ni borde ha en indikator där man vet när man ska passa sig. <laughs> det borde du ha lärt dig. Ja, <laughs> exakt. Så det, Bra, det? det ligger inte på oss alla gånger. Nej, Nej ja. jag sa ju inte det. Om det fanns en indikator, en lampa röd grön. Nu är det Tunis. När ska jag? Skojar. Båda våra lampor bara blinkar. Ja, jag exakt. Jag. Ja, exakt. Men, <laughs> ja. men. men faktiskt en sak bara som avslutar också med det. Jag brukar säga det också till klienter att så här, det är inte rättvist. Alltså så, men man kan mm. också se det som att att ha en fungerande menstruationscykel alltså cykel är ju att ha en frisk kropp. Eh, så att ska man liksom någonstans leka med lite tacksamhetskänslor så är det så här, ja ah, Nice, den kommer igen. Eh, sen, sen lider alla av det på olika sätt. Men ändå så här att eh, man ändå har en mens och en ägglossning. Att man driver runt en sån cykel. Det gör ju att man också någonstans ja, har en frisk och fungerande kropp. Det är fantastiskt. Men en, en till fråga. för, att Oavsett var man är i menscykeln så har jag upplevt. Jag, när jag har varit gift eh, och har dietat samtidigt som eh, den personen jag är gift med. Och där tycker jag det är enorma skillnader. Till exempel om man har haft en liten eh, cheat meal eller cheat day eller whatever mm. you call it liksom. <clears throat> så är det så här jag kan gå upp då i ja, två kilo eller någonting säger vi, och den andra idioten går ner 500 gram eller kilo och det är så här, det är så här, varje gång alltså det slår inte fel, och det tror jag väldigt många har upplevt generellt, vad, vad liksom beror det på? Nej men det är också så som sagt hormonellt, alltså kvinnor och män jag har samma med min sambo han kan bara bestämma sig sen. nej men nu ska jag nog gå ner några kilo. Mm. Eh, och dagen efter har han liksom så tappat tre kilo utan att ens tänka på det eh, och, eh, men jag ser också så här ett visst mönster ibland faktiskt mellan män och kvinnor också så här att Ja, men dels så kan ju kvinnor ibland ha provat mycket mer diet genom åren och sådär och kanske inte helt heller, de som kommer till mig ibland har inte helt sund syn på mat och uh, vad man ska äta och som sagt, och kroppen generellt sådär medan män, verkligen så här generellt, men de som har kommit till mig de har mer varit så här, ja, men kanske inte så känslomässigt laddade kring mat och säga då till dem att så här, nej men nu ska vi justera det här eller ja jag har gjort så här för att, och då, då bara de det. då gör de, ja, ja men lite så eh, medan man som kvinna oftast upplever jag dem som sagt som kommer till mig, kanske man, ja, men man har typ mer också så här läst på, lyssnat på olika människor, provat olika dieter samlat lite av allt, men gör inte mycket av något, mm. eh, och så, här, så att det finns lite mer bakgrund där men som sagt, det här med eh, viktigång och sådär det är verkligen, det tycker jag man märker och pratar faktiskt idag också med en klient som, vars man också då hakat på det här mm. eh, med kostuppläggning och äter och så här. Och han hade ju tappat jättemycket nu här. <laughs> typ fem kilo här, typ se, i första månaden. Och han har ju bara så här, slink, slunkit med för att hon ska göra det. Liksom. Mm. Bra. Jag har en fråga gällande viktmedgång, och vi är ändå på det spåret. Och tänker tänker jag har stött på det här ibland och jag vet inte om den här frågan är lite dum, men skitsamma. Om, om du har en person som ligger på, på ett underskott som, som man planerar. Och vi utgår ifrån att personen förhåller sig till det här. För man kan ju inte liksom vara där och, och övervaka att de faktiskt håller sig till det. Det blir en dyrpeter Ja, exakt. Men, men att du ligger på ett underskott, ett, ett relativt hälsosamt underskott på 500 kalorier. Och du vill ju inte heller pusha allt för hårt när det kommer till underskott. För det kan vara negativt på sitt sätt. Och du får in liksom, energiförbrukningen i form av cardio, och steg, och styrketräning. Bra liksom, proteinintag i hälsa där. Och personen går inte ner i fettmassa. Vi struntar i vikten, som vi sa. Vikten kan vara orelevant, men fettmassa. Om nu personen inte ljuger och förhåller sig till det här. Kan det vara så att till exempel. Påverkan av hormonella dysfunktioner och sånt gör att förbränningsprocessen inte funkar som den ska, för att eh, trots att man ligger i ett underskott. Jag har upplevt det här med klienter som du är inne på nu, eh, och som du säger, om man då utgår från vilket man oftast gör, liksom att man har stämt av allt det här fullsamhet. Eh, liksom även liksom måndag till söndag inte bara måndag till fredag klockan 15 utan att det ja, verkligen precis. sker mm, mm, eh, och det skapar ju en jättestor frustration eh, hos mm, människor eh, och då är det också som du säger där ibland blir man ju det här okej, okay, hur mycket kan man pusha det? Eh, faktiskt också bara för några veckor sedan hade jag det här med en klient som var verkligen så och henne skickade jag ju för att så här, vi måste nog ta prover alltså du får gå och ta liksom, för att säkerställa Dels eh, hormonellt, alltså om man tänker eh, eh, mm, så att den är, Och det är inte heller så, det ska man också komma ihåg För det tycker jag ibland att vissa slänger sig med lite lätt. att Ja, ah, jag har nog problem med sköldköttel för jag kan inte gå ner i vikt. nej men Ja, eh, och, och så behöver det inte alls vara. Men om man har provat, som, som du var inne på, Asken, också, och en längre tid, och inte bara så här, Å, två veckor stod jag still, nu hände ingenting. Men liksom... Nej, nej, nej, nej exakt. Vi tar, tar två månader, två, tre månader. Ja, liksom, exakt. Ja. Eh, då hade jag i första hand, som jag har gjort till några, liksom, så gå, ja men typ labs eller något så, för det är oftast vårdcentralen är inte så lätt och kanske bara så här, jag vill ta nej, alla prover som finns, liksom. Ja. För att jag vill gå ner i vikt, och det bryr de sig tyvärr inte. Ja, men exakt så. Och då är man kanske inte ens någon som behöver gå ner så många kilo som man tänker själv heller. Men, nej, men säkerställa då att allt ser bra ut med liksom alla vitaminer, mineraler, hormoner och alla värden. För det kan ju vara grejer som... Som inte riktigt funkar. Eh, Levevärden. Alltså allt sånt mm. som man liksom behöver bara ha koll på och ser allt sånt bra ut. Ja, men då blir det ju nästan okej, okay, ja, då vet vi att du på pappret är frisk. Alltså så länge vi har blodvärden och allting. Eh, då får man ju också börja se så här: okej, okay, vad liksom kan man ens sänka? Är det ens värt det? Som sagt, jag hade det här med en klient som, som själv var. Så vet du vad? Jag tycker inte... Eh, hon märkte ju dock att så här, på den här nivån så gick hon ner. Men hon upplevde att den nivån är för uppoffrande. Mm. Eh, och då blev det ju det här att... nej men det går inte för att hon upplevde då att hon inte ens kunde typ ja, men ta vi säger, en sallad ut eller plocka ihop en så här, del i sallad eller så och då var det inte den här krämiga killepastan hon åt i den utan det var liksom en bra sallad jag har inte liksom hittat så här, okay, det här är det som är fel på alla när det här har hänt men jag har liksom gått om stegen att säga stämt av och sen i så fall då, som sagt om personen kan tänka sig det. Jag fattade, ja. ja, men lite så. Om personen kan tänka sig det, för det är en kostnad att ta prover. Men oftast kan de ju det, för oftast är de här personerna sådana som, som sagt har kämpat väldigt länge och då är man också väldigt villig att Absolut. göra. Eh, för till slut så blir det ju lite utanför ens egna områden när det är så okej, okay, så, så här plus och minus. Så, det kan vi. Eh, men ibland är det ju bara så att kroppen också bara stretar emot. Och så vet jag också när, om man tänker på många i så här, gymnastik och sådana idrotter där man oftast, det är mycket kroppsfixering och så här, där har man ju sett också att om personer ligger, att man hamnar i så här, låg energitillgänglighet, som vi pratar om också kanske, dels kanske man inte har någon mens och så rör sig inte vikten heller, fast man äter väldigt lite i förhållande till sin träning. Och det har ju med att göra att kroppen liksom helt nästan bara har, ja, men så att säga, spänkt sig nästan liksom, ja. Ja, men lite så. Och därmed så kan inte typ en proteinsyntes helt gå runt. Det blir inte muskelmassa utan man har nästan mer, man har mer fettmassa på kroppen än muskelmassa. Och sen har man sett att de personerna när de börjar äta mer så byggs det mer muskelmassa och de får en annan liksom form på hela kroppen. Så det är också en del. Men i den här kategorin hör ju inte gemene som inte får resultat. Men en sån grej att det är ganska fascinerande att att bara säga så här, träna mer eller rör dig mer, ett mindre. Det är ju inte alltid lösningen för alla, liksom. Nej. Jag men, det, det, varför jag frågade, för jag, jag har ju sett sorry, har ett, ett exempel på det här. Men tyvärr har jag också sett online-peter som skrapar innehåll eller content med det här är bara, håll käften, du bara ljuger du vet, så här, Du måste alltid gå ner du kommer alltid gå ner om du liksom förhåller dig till det, men jag tror att det kan vara faktiskt, som du beskriver, att, att folk faktiskt håller sin plan men det finns andra faktorer som gör ja, ja. Att, att fettförbränningsprocessen inte riktigt eh, klickar Ja ja, ja. Men det måste ju ändå komma tillfällen där du känner att nej, jag tror att det inte är riktigt det är liksom stämmer. Hur ofta känner du att ah, okej, okay, nu är det lite någon som glömmer att berätta om, om någonting de har stoppat i sig? Ja, eh, nej men det, det händer, <laughs> absolut. Eh, och framförallt när man använder ord som... Typ så här, jag tycker ju att jag håller mig till planen. så här. Mm, Istället för att säga att jag håller planen. Eh, ja, men exakt. Det är jävla skillnad. Eh, ja, och så här, jag tycker ju att jag gör bra val. Och då är det så här, men vad är ett bra val för dig? Eh, jag försöker ju alltid prata med, som sagt, i, dels på sociala medier och så här, men att bli lite mer medveten om vad man äter. Till exempel så kan ju bara att skriva ner eller ta bild på allt man ska äta under en vecka, från och med idag och en vecka framåt. Det automatiskt kan göra att man nästan... Ja, det går ner i vikt, men alltså så får säga: Oj, men gud. Att man, blir mer, man, blir, man blir mer medveten om vad man eh, gör. Men ja. titta, den här ska ju inte vara med på bilden, då kan jag heller inte äta den. Liksom. Nej, Exakt, <här> Nej, men så alltså, lite så. Eh, men som sagt, det förekommer eh, absolut. Och sen vill man ju inte vara, jag som coach, jag vill ju aldrig vara heller, vilket jag inte heller, alltså, jag dömer ju inte så här: ah, men du har inte följt det här, utan då blir det mer så här: okej, okay, men vet du vad? Då får vi göra så vi. Eh, Prova det här eller och, så här och gå igenom så sagt, okay, men okej, hur har rörelsen varit, maten? Eh, och vissa då som säger, ah, jag har inte vägt upp så mycket mat den här veckan. Nej, okej, okay, men då kan ju det vara en, en orsak till. För det vet man ju själv att det kan ju skilja. Alltså bara att lägga upp då man tänker eh, ris eller quinoa eller bulgur eller vad det kan vara. Det är ju rätt lätt att det blir, och tar man då det flera gånger. Eller så här klassiskt att, ja ah, men just det, jag har ju liksom en och en halv deciliter mjölk i min kaffe. Mm. Dagen, mm. ja. två gånger om dagen, två gånger i Eller latte är ju liksom kaos. Eh, för de är ju ganska Precis. stora också. Alltså som man ska titta kalorimässigt. Ja, eh, exakt. Men, eh, jag tänker på, det är väldigt många coacher idag, eller coacher, influencers som ändå är förebilder för många som unga och gamla whatever som tränar mm. som pratar om det här ja, ah, men ni ska absolut inte liksom eh, typ eh, ta igen, för om ni har ätit någonting som ni inte har tänkt att äta så ska ni absolut inte liksom sen och, och, och straffar själva kardiomässigt för det för att liksom kompensera utan kör på bara men sen ser man ju dem göra exakt det varje gång och, eller vad menar du? ja, alltså mm. jag ser det hela tiden det ska pratas om att, att man absolut är straffar inte det själv, det kommer jämna ut så. Här. sen så ser man ju att de står och gör det ändå mm. men finns det, ens någon, finns det ens något syfte med att göra det eller ska man bara, det är bättre att bara på planen så att man kan hålla den om man har Aha. råkat, eller råkat, men om man har valt att <går> inte följa planen då. Nej, nej men råkat är... Ja. <går> eller ska man straffa sig själv och köra två timmars extra cardio Nej, alltså verkligen inte. Utan det, det är som du säger, jag har faktiskt också, Linnea, sett det här. Eh, och jag ser ju ganska mycket vad jag själv tycker. Jag har själv jobbat med on som online coach i liksom tio år. Eh, och ibland kan jag vara så här... Jaha, uh, men nu sa du det där Och jag kan också tycka så här bara, Det hör inte kanske till samma sak Men det är människor som ena stunden ska uh, Bara göra recept och förespråka då, Kanske lite mer keto För nu har det varit trendigt Och sen ser man liksom, Och det ska inte vara något sötningsmedel Och det ska inte vara tillsatser Och så där. Och sen så ser man liksom att Oj, men nu har du ett samarbete med den där eller, Och nu, nu äter du det där och lägger upp Och då blir man också lite så här Vad, vad är, alltså, är det trovärdigt? Liksom? Exakt Eh, och på samma sätt blir det ju en sån situation, och det är så här, jag säger ju alltid det till, till klienter, och min bild av det också är så här nej, hoppa på planen igen, för att, vad händer då om vi ställer oss på den här trappan, som för övrigt alltså jag skulle aldrig ställa mig på trappan frivilligt tror jag, men, <laughs> men det är ju vad jag jag älskar ju springa, så att jag gäller det men, eh, Nej, men för då blir det förmodligen alltså så här, och verkligen står där och idiot kör, liksom, och som sagt med väldigt kanske dålig känsla, och att man är så dålig och så. Vad händer sen då? Efter det, alltså, blir det lättare då tror du att hålla dig till din plan när du har tömt ut dig så mycket? Jag tänker att man blir hungrig. <laughs> ja, och då är man lite in i den här spiralen istället för att som sagt då bryta den. Precis på samma sätt som att så här: är man en person som har jättesvårt att förhålla sig till eh, helger? Att man alltid spårar ur på helgen. Ja, men då kanske man måste se över hur äter du egentligen i veckorna? Då? Håller du bara en, ja, men som vi sa, det här onödigt låga? Liksom. Och så upptäcker man att ja, men man spårar och man får bara Inkör dåliga dålig känsla istället. Ja, exakt. Det leder oftast bara till det här som sagt, den dåliga cirkeln. Och fram, samma sak om man äter för många som jobbar på dagarna så här och ha kanske man ser matlåda eller sådär och så äter man väldigt lite på, på dagarna och för att det är jättelätt att hålla sig och så dricker man lite kaffe istället och så och sen på kvällen när man kommer hem ja men då, och då blir det liksom överätning och det här liksom man har inget stopp, ja men det är förmodligen då bör man inte heller bara säga ja men jag är dålig jag är misslyckad, Nej, men för att det är förmodligen för att det finns ju en faktamässig del i att du äter för lite på dagen mm. eh, så att, det, eh, ja. det är ju en till, till skäl till att faktiskt kan, kanske ha ett bollplank eh, att att få ha den, att många är ju kunniga om kost och träning mm. och, och så vidare men det finns ju alltid kan vara en fördel att ha ett bollplank man behöver inte se det som någon som ska kanske så här lära något revolutionerande nytt men däremot kanske så här påminna en om vad man egentligen vet kan ju också vara en, en funktion hos en någon typ av konsult som man använder alltså. ja, ja, ja. ja, men verkligen och som kanske håller en lite på banan om man är på väg att köra diket liksom. eh, Oftast som sagt så säger jag inte så mycket nytt, vissa klienter liksom, många lär sig nytt också men det är, så här, det är ju inte grekiska egentligen utan äta, äta mat och mycket där också det här med att våga då äta rejält med mat för att många upplever idag också har blivit lite rädda för att vara mätt Liksom på, på vanlig mat och när jag säger vanlig mat alltså så här, rena råvaror, proteinrikt fiberrikt, liksom gärna fem färger på tallriken som jag brukar köta om eh, sådana grejer istället för att man Nej, men då ska man gärna gå lite småhungrig för att man åt en sallad till lunch och sen åt man ett ägg till mellanmål i bästa fall eller bara en frukt eh, och då blir man ju hungrig liksom. mm. Mm, tror jag det. men jag jag har två frågor som jag måste ställa. och Det är inte de sista. Men paxar. jag tänker. Ja, okay. nej, men jag tänker på Sluta för mig paxar, är du ja, är du ganska um, folklig. Alltså, du, du når väldigt liksom, så mycket längre än bara liksom, träningsnischen. Och det känns ändå att det fortfarande saknas så mycket information och kunskap bland all, allmänt bland folk. För som liksom du säger: Går till Ica, vad jag ska handla egentligen om jag nu vill leva ett hälsosammare liv till. Ty, du har varit på tv, soffan några gånger och, och så vidare. Hur får vi ut det här budskapet mer? Hur får vi ut till liksom, hushåll och familjer att. att, att man ska äta bättre man ska också ge sina barn bättre mat proteinrikare mat och så vidare Hur, vad har du för tankar och visioner där nej men det är väl att jag får vara på nysmåren oftare då tänker jag och bara prata <laughs> nej eh, skämt och dels tror jag bara så här, fortsätta som sagt för att det finns ju tycker jag själv eh, människor som man följer som sagt som kanske är av mindre fördelaktigt just för folkhälsan när det blir det här extrema eh, mm. men också liksom fortsätta göra det här alltså med enkelhet för det är det jag märker, många som kommer till mig är just för att det ska alltså de tycker att jag förmedlar på ett enkelt sätt och, ja, men så att vi inte behöver krolla till det så mycket för att återigen så gemene man behöver inte bry sig så himla mycket om eh, som vi var inne på förut, det här med morgonpromenaden. Eh, utan man behöver gå ut och promenera som steg ett. Man röra på sig liksom. Mm. Ja, men exakt. Eh, och ha det som en daglig rutin. Och egentligen så här, minska tiden som man faktiskt sitter still. Eh, jag själv har ett kontorsjobb. Jag sitter... Ja, men eh, i alla fall minst åtta timmar på min rumpa varje dag. Men jag försöker alltid ta paus. Jag har alltid så här klockan på 30 minuter på mobilen. Och så står jag upp efter 30 minuter och bara gör lite rörelser. Och så sätter jag mig ner igen. Eh, för att jag kan inte stå upp och jobba, för, framförallt inte nu, för då får jag bara ont i, i rygg och så. Men sådana grejer. Eh, och sen också gör det här. Men tänka lite: det här vad, vad är det vi kan faktiskt göra mer av idag? För att oftast så när vi ska göra hälsoförändringar så är det ju att det förbud vi ska ta bort. Och då, då hamnar man också lite losser in sitt i ett fack. Liksom. Eh, men istället tänker sig vad, vad, vad kan jag göra mer av idag? Ja, men typ äta mer grönt, dricka mer vatten, förmodligen för många och som sagt röra sig mer eh, i det. Och där har vi också människor som inte behöver ta till sig områden För att människor som övergör också eh, behöver kanske hitta något annat. Men just det här med folkhälsa så här, hålla det enkelt. För jag tror att felet som blir Dels att det, om det inte finns... Det måste ju finnas en liten unsintresse också av att förändra, tänker jag. Men felet då blir att när man väl kanske tar steget till det och du tänker att Men nu ska jag försöka titta då på sociala medier eller så, för det är oftast där man kanske hämtar sin information idag och inte så mycket kanske i tidningar och så då finns det för mycket och för krångligt. Bara man går in mm. som sagt och scrollar lite på TikTok, då är det ju karnivåer, fasta yeah. liksom, och då blir det ju så långt ifrån hur de äter idag om det är fiskpanetter och, och liksom pulvermos. Yeah. Dessutom folk har folk väldigt mycket egna ekonomiska intressen i olika inriktningar. Gud, ja. Men, men en utmaning som jag ser här, är att dels så har du det du sa de extrema människorna med extrema tips och sen så har du den informationen som kommer från staten som kanske är lite förlegat. Sen har du sådana kunniga människor som dig, Jakob Gudol och liknande som har ett budskap men det kommer ju inte från staten eller från liksom, liksom en övre organ för att utbilda Befolkningen. Och sen har du allt brus däremellan. Och, och det blir ju ett problem, tycker jag, för att liksom få den här informationen till stora massan. Ja, men 100 procent. Och det är väl där som sagt problemet ligger generellt. För det är det man också ser. att så här, När man tittar på hur människor äter, alltså när man undersöker liksom hur, hur vi svenskar äter... Eh, så, så ser man ju liksom att okay, ja, men, eh, ingen äter tillräckligt med fibrer ingen får i sig tillräckligt med grönt alltså bara sådana saker eh, och mm. då kan man ju tänka så här: ja, men mer grönsaker på taliken kan det inte vara någonting som alla kan göra lite mer av eh, och det var ju också ganska kul för det som du sa där med de här för det kommer ju också nya kostråd här med ja, men minskat rött kött till exempel, jag tror du, du skrev också om det någonting, tror jag Arskan, där när det kom eller så, eh, och sen mer frukt och grönt och sådär och, och jag tänker där också, problemet är ju att, alltså många rasar ju på det här med rött kött då, att så här. åh oh, herregud eh, är det bara 350 gram vi rekommenderas, men om man tittar på, om man bortser från det, men tittar på de här andra grejerna till exempel då som sagt, börja äta mer frukt och grönt Alltså försöka äta. Vi ändå rekommenderade ett halvt kilo minst om dagen. Och sen också det här att typ få in lite baljväxter. Typ bönor, kikarte, linser och sådana saker. Så det behöver inte heller vara så... Alltså det finns så många som skulle kunna må så mycket bättre av att göra så lite. Och det är väl det vi också behöver nå ut med ännu mer. Och där gissar jag som sagt bara att, att budskapet måste återupprepas återupprepas. Och för det känner jag själv när, man, typ när jag föreläser. Att... Jag säger samma saker hela tiden. Jobbar du någonting med vården? Nej, det gör jag inte. För där, det känns som att där finns det också ett behov av en kunskapshöjning eh, än, än det som liksom infördes där med, med de rekommendationerna för typ 50 år sedan. Det känns som det här. Mm. Fanns. Ja. Och sen så tror jag också det som behövs i vården om man tittar generellt, jag är som sagt ganska mycket inne i vården tack vare att jag ja men, har njursvikt och har legat på sjukhus och sådär mycket. Så där handlar det ju mycket också alltså från början typ resurser, alltså pengar. Och så för att jag, menar, när jag hade typ som praktik på vårdcentral och sådär det är ju mycket det här med att, ja men, vilka råd man ger och som sagt, sen har man kanske uppföljning då med en, en patient vi säger om 12 veckor och mycket, alltså det hinner ju hända rätt mycket på 12 veckor. Till skillnad då från nu som när jag jobbar eh, online och där man har kontakt med en person var och varannan dag. <kör> än exakt. att man bara, vi hörs som tolv veckor, gör det här nu så får vi se hur det går. Eh, och, sen, så att, ja. och sen tas det prover som blir en ögonblicksbild 12 veckor emellan istället för att ja. kanske gå mer ofta. Men det är ju skrämmande för hur lite kost och näring i utbildningen till läkare eller till sjuksyra... Så är det väldigt, jag är ju nästan utbildad sjuksköterska. Ah, okay. Så jag vet. sofia Hemet gick jag på för alla som undrar. Mm. Men det är väldigt, väldigt lite kunskap om kost och träning. Ah. Som är så jävla viktigt för, för det här holistiska synsättet som det hela tiden pratas om i vården. Mm. Det är helt sjukt att det inte är mer kopplat där. Men, ja, ja, ja. Nu har jag taxat två frågor, ärskan. Och det blir Fast, sista. Jag hade två, jag ställde ju bara en. Oh, Okej, okay. ställ en till då. men jag har fortfarande två <laughs> efter det. Ja, ja. Alltså, men du nämnde i, i, i den här: i, det, det vi snackar om precis sist om, om vatten. Mm. Och det är jätteviktigt att du dricker vatten för vi har en massa funktioner som behov av vatten. Och många eh, tränare och coacher och whatever drar till med väldigt mycket egna siffror på hur mycket vatten du behöver under en dag för att kunna prestera finns det och jag måste också tillägga att jag har också hört från en hel del kunniga personer inom näringslära och säger som drick när du är törstig det ska vara tillräckligt. Men det jag vill fråga dig finns det någon vetenskaplig siffra som är individanpassad på hur mycket vätska du behöver om vi bortser från törst? Nej, med tanke på som sagt att alla är olika med träning, hur mycket du svettas och sådär. Men därför brukar jag säga, när folk frågar mig exakt den här frågan som du frågar nu, Arskan, med typ hur, mycket, hur många liksom, glasvatten ska jag dricka per dag eller hur många liter, eh, Du brukar jag alltid bara säga att titta på ditt kiss, hur det ser ut. Eh, jag brukar också skicka med till alla klienter om jag har bootcamps och sådär, alltså bilder på, jag har gjort en sån bild på liksom, ett till åtta tror jag där, är, liksom med eh, urinfärg. Eh, och där ska de ligga ungefär mellan typ så två och tre. Och då är det liksom ljus, ljus, gult. Så. Eh, och där ligger ju väldigt få idag. Eh, så att jag tycker det är bättre att ge en, en, liksom, en indikation på att håll koll på ditt kiss. Eh, rent ut sagt. Liksom. Eh, och titta när du har kissat. Hur ser det ut? Ser det ut som liksom, kaffe så dricker du nog för mycket kaffe. Eh, och är det mer... liksom åt det här ljusskulda hållet, ja, men bra, då är det på bra väg för det ska ligga där. Eh, liksom. eh, och det är rätt svårt generellt. Ja, jag kämpar själv med det och, och försöker liksom, hålla en bra, men det är många gånger som man bara fan, det är rätt mörkt. Alltså. Och då behövs mm, det mer. Eh, ja, så ja, att det är bättre att göra det än att säga att alla ska dricka tre liter eller alla ska dricka fyra liter. Eh, och som sagt, om du säger, ja, men drick när du är törstig? Ja, men vissa personer är ju aldrig törstiga. Nej, precis, precis. Det blir jättedumt. Mm. Och det var, det var något jag hade hört men däremot tycker jag det är svårt att säga till någon att ah, du ska dricka fem liter om dagen och det blir också såhär, vad, vad är det taget ifrån? Exakt, nej. Så det är bättre för att, för att individanpassa det till dig själv titta på ditt kiss och, och så ser du okay. så, blir det, så blir det lättare och så blir det också det alltså ansvaret landar ju då hos dig också som individ att hålla koll eh, på det eh, och det är också faktiskt en grej som jag upplever många tycker är väldigt svårt att få i sig tillräckligt med vatten. För det är inte helt ovanligt att man dricker ja, men ett glas på morgonen. Eh, och sen kanske vi är lunch. Och sen så dricker man på, vid middag Och innan och mellan där så dricker man Pepsi och Cola. All right, men bra. Linnea, jag har ställt nu. <laughs> ja, men nu fick jag en, en följdfråga på det. För det får man ju också få. Så det är en följdfråga och sen två korta frågor. Okay, två korta okay. frågor. Eh, det här med, okej, okay, dricka vatten... Du ska dricka vatten, det ska vara rent vatten. Men okej, okay, jag dricker Pepsi Max som innehåller 98-99 procent vatten. Är det okej okay att dricka som vatten? Alltså får jag räkna det som vatten eller inte? Jag brukar säga nej på det. Av två olika anledningar. Dels så är det koffein i. Och alla mår inte bra av att hälla, alltså hälla is i sig. Vi säger att man ska dricka då tre liter. Du, jag tror inte att man mår jättebra av att dricka tre liter Pepsi varje dag eh, istället, även om jag älskar Pepsi. Eh, men och sen också att man ibland tycker jag att det kan vara bra att jag är liksom fullt för som sagt, Pepsi och det kanske är fan light eller vad mm. det kan vara. Men allt behöver, ju inte, man behöver inte heller värna sig vid att allt ska smaka sött hela tiden. För då får man ju oftast kanske lite svårare att dricka bara vanligt vatten. Och det är det som många ser som en utmaning. Så jag brukar alltid säga så här försök att få i vatten, i första hand. Sen är det helt okej okay att dricka Pepsi eller eh, Fun Light, om det är så eller ah, vad är det nu, alltså Zero Saft överlag. Eh, och sen ska man ju bara komma ihåg till alla eh, tandläkare och sådär, att både Pepsi och eh, Zero Saft har liksom surhetsreglerande medel sliter okay. mm. så sliter på emaljen. Så det är ju ytterligare en grej då. Men jag tycker inte att man ska ersätta eh, det. Och det har också som sagt att göra med det här som jag säger. att man, Jag tycker inte att allt behöver smaka sött. För oftast kanske man har då Pepsi, Zero Saft sen är det vaniljkvarg eller det, smaks alltså, det blir väldigt mycket alltså bara det, och det, är så här, det gör ju inget heller men ibland så är det bra att också drick riktigt vatten eh, och smaksätt då vatten med typ, jag brukar ha så här gurka, lime, citron liksom. jordgubbar brukar jag lägga i som så här, frysta som isbitar liksom. mm, mm, ja. Bra okej, okay. eh, få frågor mm. sista, vi gör <laughs> får du någonsin prestationsångest eller har du några rädslor inom ditt, ditt dagliga liksom, som du kämpar med för du framstår ju som väldigt eh, självsäker och att allt är så enkelt. Ja, liksom. oh, tack snälla. <laughs> eh, nej men absolut får jag det. Och där kan det nog vara dels så, som vi var inne lite på innan, så här, kopplat till hormoner. Alltså mänscykel, liksom några dagar att det är så här men gud, vad gör jag ens? Liksom, ska jag bara sluta jobba och liksom resa iväg? Typ så. Mm, ja. <laughs> så man slipper. Eh, Nej, men, men sen framförallt, och det tror jag också har vuxit fram. Alltså jag tror jag hade mer liksom, prestationsfokus och ångest kanske mer förr eh, i mitt yrke. Men idag känner jag mig ja, men hyfsat trygg i det jag gör. Och sagt, sen kan det absolut komma dagar som säkert många har. Alltså dåliga dagar och dagar man tvivlar på sig själv. och så där. Och Ibland så kan det vara också ja, men, grejer som bara poppar upp helt enkelt. Men jag har försökt också senaste åren jobba väldigt mycket med ja, men så här Okej, okay, sociala medier är en grej. Mitt jobb är en grej. Jag är en grej. Mitt företag är en grej. Alltså, för det blir ju lätt när man jobbar med sig själv. som Lite som produkt. Man är också anställd av sig själv. Mm. Det blir mycket liksom me, myself and I. Och då ibland har det varit svårt att skilja på. Okej, okay, eh, liksom, typ likes på Instagram säger ju ingenting om mig som person. Men för typ fem år sedan, då hade jag jättesvårt med det och hade en, en ganska stor stress med, med såna grejer och alltid vet, prestera och liksom gärna så, sen har jag ju landat också lite mer idag i att jag inte jag är inte så mycket på sociala medier för att, om man nu säger käfta med folk <laughs> eh, och det har också med, med min privata sida att göra för att jag har inte riktigt energin till det, utan jag försöker mer så ja okay. ah, men inspirera, följ mig om man vill ni vet, lite så, och mm. då kanske någon tycker så ja ah, men vad mjäkigt, ja men låt det vara så då, men jag har också jag, alltså, jag har ju mina åsikter men jag har inte tid, ork eller lust att liksom gå in och säga, sen kan jag ju markera om jag tycker någonting nej men det här stämmer inte, eller har jag frågestund så svarar jag alltid på, på frågor så men vissa känns ju som att deras mission är att bråka med folk mm, mm. Mm, ja, ja. Lite. ganska många <laughs> ja, jag vill, ja. men det, det verkar som en sund eh, och balanserad inställning, sen är min sista fråga favoritgodis oj, alltså jag älskar ju Polly det är, är det ljusa eller mörka? Eller är det någon så här konstig variant med någon bilsmak eller något? Ja, alltså faktiskt. Där sa du det. Ja, <laughs> Jag gillar ju bilar. Ja. smaken. Men alltså poly går i alla lägen. Det som inte går det är den här eh, lakrispollyn som har kommit. Eh, det finns en sovpoly som jag varmt kan rekommendera. De röda poliserna mm. i den. Eh, men annars är det liksom, gärna, alltså gärna den blå påsen. För den ger ju en liksom, lite mörka lite ljusa. Jag tycker om blandningen. Liksom. Mm. Vad tänker du, på du det... Jag tänkte på kina puffar. Jag tänkte på kina puffar. Det är, ja, det är, är något helt annat. De är också goda. Ja, <laughs> men vet du, jag tål ju inte dem. Jag tror att det är de, för jag har ju eh, Och det, Jag tror att det är vetemjöl i de stora. Mm. ser jag eller ja. nåt ja. mm -hmm. så att nej men Polli fantastiskt jättegärna du vet man kan frysa in dem sen äta oh. dem och så blir de liksom, mm. det liksom det är ett då. hett tips ja de är nu blir inte ja. de jättehårda då. <laughs> förlåt lågt <laughs> dåligt <laughs> ja det där är min humor ja, ja. toppen <laughs> jag får en like idag <laughs> ja, ja. hur såhärst nu har vi snackat en timme och jag tror vi kan snacka två timmar till det finns mycket att snacka om, så jag vill passa på att tacka för din tid den här gången. Och vi bjuder gärna in dig flera gånger. Tack snälla, jag kommer jättegärna Tack tillbaka. Väl. Bara hojta, så kör vi Ab igen. Absolut. Men det Tack blev en då. rolig blandning, lite graviditetsinriktad tugg. <här> lite myter och allmän hur vi ska få folk att äta bättre. Ja, precis. Mm. Så det är, det, är, det är vettiga, roliga ämnen och det är alltid, alltid kul att snacka med det för jag tycker att du kommer alltid med bra insikter och positiv energi. Ja, men tack snälla. Nej, men lycka, det var superkul. Lycka till med mm. kryssandet. Jag hejar på dig. Thank you, thank you. Jag hoppas det blir lite kortare än det ja. Det hoppas jag med. Tjängeling. Mm. <laughs> <laughs> ha bra. Hej då. Tack så jättemycket. Tack, tack.